ніби щойно поставили важкі валізи на землю. Мимоволі, на вашому обличчі з'явиться посмішка. І завдяки цьому, а також погляду вашого кота, який пильно дивиться на вас, ви зрозумієте зайвість цього ажіотажу, через який ви і другу частину дня, проведену вдома, перетворюєте на додатковий робочий день. Усі необхідні хатні справи, Прибирання, прання, прасування, тощо можна робити без нервування, навіть із задоволенням, якщо знайти для цього відповідний час. Коли ж ви продовжуватимете метушитися, то побачите, як дідник вапом вирушить на пошуки спокійнішого місця. При цьому вигляд у нього буде такий, ніби він зараз скаже «Невиправний, доведеться оселитись у пральні, на цій купі светрів» щоб хоча б на мить ти дав мені спокій. Перш ніж попрямувати до стоса дизайнерських речей, які вам доведеться потім прати, кіт не забуде повернутися до вас і пронявкати щось на кшталт. І попри те, що в тебе цей дивний напад і треба, аби твої нерви заспокоїлись, не забудь насипати мені корму та поміняти наповнювач у моєму туалеті, тому що він уже смердить». Припиніть нескінченно тушитися. Нащо ці зайви витрати енергії? Навчіться зупинятись. Подумайте. Достатньо зустрітися поглядом із котом, аби відчути глибину таємниць, що містить кожен кришталик цих очей, які дивляться на нас, порядних людей. Жак Лоран Кіт знає, чого хоче. Він відвертий. Неможливо бути власником кота, адже це він ваш власник. Франсуаза Жиру. Коли кіт бажає чогось, він не ходитиме манівцями та не відстане від вас, доки не досягне свого. Він вимогливий, знає, чого хоче, і ви не зможете спокусити його новим кормом, якщо той йому не до смаку. Кіт буде ефектно дутись або перекине миску, тож можете назавжди сховати новинку в шафу та повернутися до його звичайного корму. Також ви ніколи не зможете примусити кота повертатися додому ввечері, якщо в нього є бажання продовжити прогулянку. Він майстерно ховатиметься за квітами, за два кроки від вас. Кіт – зразковий мисливець. Коли він обере жертву на полюванні, ніщо вже не зможе відвернути його від мети. Ось у чому велика перевага котів. Вони вперті, настирливі, завжди знають, чого хочуть, та не збираються нічим поступатися. А пам'ятаєте, скільки разів нам доводилося відмовлятися від власних бажань під тиском обставин? Нерідко кажуть, «Насправді я не знаю, чого хочу», Проте, принаймні, знаю, чого не хочу. Ця фраза мені подобається лише наполовину. Адже вона маскує справжні бажання, які люди приховують, вважаючи, що підступитися до них неможливо, що вони не здатні на це. Чого ти насправді хочеш? Саме це запитання слід ставити собі та відповідати на нього якомога чесніше. Часто ми задовольняємося тим, що від нас хоче або очікує оточення. Тим, для чого вважаємо себе створеними, забуваючи про наші справжні поклики та бажання. Чого ти насправді хочеш? Кіт знає відповідь на це запитання та користується нею як дороговказом кожної миті свого життя. Знати, чого хочеш – це перший крок. Другий полягає в тому, аби прагнути виконувати свої бажання – бути наполегливим у цьому. Не треба ходити навколо та бути занадто скромним. Це хибна поведінка, до якої ми, на жаль, звикли. Завжди шукати манівців, замість сказати саме те, що хочемо, аби спитати наполегливо про те, чого бажаємо. Така поведінка дуже виснажує. «Не бійтеся називати речі своїми іменами», Обговорювати теми такими, якими вони є. Казати правду, якою б вона не була. Та висловлюватися без натяків про те, чого ви хочете. Будьте відверті і завдяки цьому збережете власні енергію та час. Коли кіт знає, чого хоче, то показує це своєю поведінкою. А в нас є ще й можливість скористатися мовою, щоб попросити. Але... На цьому не зупиняється. Він діє. Будьте відверті. Говоріть про те, чого бажаєте. Я хочу, я можу, я роблю. Це має стати для вас, як для кота, другою натурою. Кіт наважується просити. Завжди. Здається, для котів це життєвий принцип. Від того, що ти попросиш – «Гірше не стане». Джозеф Вуд – круч. Як ми зрозуміли з попереднього розділу, щойно наші бажання чітко визначені, сформульовані та висловлені, нам, щоб почати діяти, потрібен якийсь поштовх, пусковий механізм, невеличка допомога. Нерідко ми не наважуємося звернутися по допомогу, коли в нас виникають проблеми на роботі або в особистому житті – з яких причин? Трохи сорому, трохи побоювання, що нам можуть відмовити в допомозі, трохи невпевненості, що зможеш відкритися перед іншою людиною, попросити, відчуваючи ніби клянчиш. Ще гірше, коли в тебе серйозні фінансові проблеми. У такому разі не наважуєшся просити допомоги через недоречну гордість. А кіт просить, вимагає коли хоче їсти, піти прогулятись, або бажає ніжності Навіть коли ви спите, він не соромиться вас розбудити, щоби задовільнити власні потреби Ми були б лише у виграші, якби в разі потреби просили допомоги в тих, хто поряд А найдивнішим є те, що завжди знайдеться хтось, хто буде щасливим нам допомогти, якщо тільки ми його попросимо Скільки разів ви це чули? Так треба ж було мені сказати, чому ти про це мовчав, я зміг би допомогти тобі. Просити іноді це так само просто, як інтуїтивно знайти рішення. Кіт завжди має рацію, він наважується просити. Наважтесь попросити про допомогу, дехто буде щасливим надати її вам, адже в такий спосіб ви підвищите його значущість. Розклад дня кота. 19:30 час попоїсти. Якщо обідня перерва у вас відбувається у прискореному темпі, після роботи ви маєте вдосталь часу, щоб приготувати щось смачненьке та із задоволенням повечеряти. Кіт отримав від вас на вечерю подрібнену сьомгу в желе. То з якої ж причини ви маєте задовольнятися банкою готових равіолі? Ледве підігрітих у мікрохвильовій печі із залишками засохлого тертого сиру груєр На який ви випадково натрапили в надрах свого холодильника Готувати вдвох та надвох – це завжди легше Проте, якщо ви живете самі Спробуйте все-таки порадувати себе чимось гарним, приємним, незвичним Без вагань скористайтеся красивим посудом адже їсти китайську локшину просто з коробки, чесно кажучи, з естетичного погляду бувають речі привабливіші за це. Плекайте свій добробут у деталях. Поки готується їжа, скористайтеся цим, щоб випити разом з коханою людиною келих вина, обмінятися новинами, підразнюйте ніжно свою половинку. Жартома, наприклад, зауважити, що страва недостатньо добре заправлена або картопля нарізана неідеальною соломкою. Друзі, маленька ремарка від автора каналу. Піддражнювати свою кохану людину тим, що овочі нарізані недостатньо ідеальними шматочками, або страва пересолена чи недосолена – це не найкращий варіант для утворення романтичної атмосфери. Тому будьте дуже обережні з цією порадою Стефана Гарніє. Продовжуємо. Така собі маленька гра словами, жарти, обмін думками і приготування їжі перетворюється з надокучливої потреби на приємне перечуття радісного вечора, а для двох закоханих – на домашню романтику. Кіт завжди чесний Кіт – це сама чесність. Людські істоти з певних причин приховують свої почуття. Кіт – ніколи. Ернест Гемінгвей Усі ми іноді говоримо неправду І найчастіше саме собі Маленька брехня, яку ми собі дозволяємо Ніколи не приносить задоволення Іноді навіть породжує відчуття незручності Адже неправдою не пишатимешся Кіт ніколи не приховує своїх настроїв, почуттів, бажань Він завжди прозорий у своєму ставленні до інших «Навіщо чинити інакше?» Мабуть, каже він собі. «І справді, навіщо брехати, замість бути чесним із собою та з іншими? Адже така поведінка є найпростішою. Не треба вдавати із себе когось, запам'ятовувати всю ту брехню, яку казав, щоб згодом не суперечити собі. Не доведеться виконувати те, чим хизувався, щоб уникнути репутації брехуна». Говорити неправду так виснажливо, а особливо брехати і не повторюватися. До того ж, рано чи пізно всі брехуни будуть викриті, бо чим більше вони заглиблюються у свої вигадки, тим більше вся ця брехня накопичується, тим важче стає її підтримувати, настільки все ускладнюється в цьому вигаданому світі. Щоб покінчити із усією дрібною брехнею, Почніть лінуватися вигадувати. Натомість робіть простіше. Кажіть правду. Як кіт. Будьте чесним і прозорим. І тоді будете лише у виграші, бо вам довірятимуть. Будьте чесним заради себе, задля свого іміджу, довіри, яку інші зможуть виявляти до вас. Заради спокою, власного розуму і поваги, яку відчуваєте до себе. «Будьте чесним, у вас є все для того, щоб досягти в цьому успіху!» Кіт мовчазний і спостережливий. Якби коти й уміли розмовляти, вони не захотіли б робити це. Нан Портер Живучи в дикій природі, кіт не навчить, окрім періодів спарювання. Тоді він хрипло нявкає, аби відлякувати сопер – Живучи в дикій природі, кіт не нявчить, окрім періодів спарювання. Тоді він хрипло нявкає, аби відлякувати суперників. Маленьким кошиням він нявчить або ствердитись, щоб його почули, а подорослішавши, поступово замовкає. Чітке, навіть різке нявкання дорослого кота може бути адресоване лише людині – він намагається поговорити з нами і, певна річ, ми нічого не розуміємо. Тому переважну більшість часу кіт мовчить, поринувши у власні думки, спостереження, не зважаючи на людину, яка нічого не розуміє. Подібно до маленького кошеняти, у дитинстві ми постійно говоримо, висловлюємо свої думки. Згодом, Зважаючи на те, що наше володіння мовою покращується, ми говоримо все більше, навіть тоді, коли це буває зовсім недоречно. Кіт швидко дорослішає, на відміну від нас, тому швидко вчиться мовчати. Він спостерігає за всім мовчки, помічаючи кожен наш рух або зміну оточення, проте дуже рідко коментує це. Наша схильність до того, щоб висловитися стосовно будь-чого у будь-який час, адже я найкраще знаю, про що йдеться, іноді знищує необхідний складник добробуту – уміння мовчати. Часом люди кажуть, стільки дурниць, хоч греблю гати. Трапляється, що тебе неправильно розуміють, бо ти, перебуваючи в поганому настрої, сказав зовсім не те, що хотів, Проте виправити ситуацію занадто пізно. Слова зірвалися, і ніщо їх не затримало. Навчитися мовчати – значить навчитися контролювати свою імпульсивність, уникати дурних висловлювань. Це уміння притаманне людині, яка здатна мислити і зважувати свої роздуми, здатна слухати те, що інші хочуть їй сказати, даючи можливість співрозмовнику висловитися.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 Такі люди не нав'язують оточенню свою думку як абсолютну та остаточну істину, навчитися мовчати значить зберегти трохи відстороненості й таємниці у нашому житті, бути відвертим добре, проте бути прозорим увесь час та з ким завгодно, мабуть, не найкращий стиль поведінки, щоб захиститися від пліткарів, висловитися. Це не означає виставити себе на показ Якщо обмін думками є необхідним Спостереження і здатність вислухати іноді бувають настільки ж переконливі, як і аргументи Навчіться мовчати Навчіться не перебувати щосекунди в центрі всього світу Слухайте, аби навчитися мовчати Щоб іноді краще висловитись Подумайте «Людина культурна настільки, наскільки вона здатна зрозуміти кішку». Джордж Бернард Шоу Кіт – щирий друг Якщо ви варті його прив'язаності, кіт стане вашим другом, проте ніколи не стане вашим рабом. Теофіль Готьє Якщо кіт прийме вас у свій простір, то назавжди стане вашим вірним другом. Він щодня піклуватиметься про вас, приходитиме дізнатись, як у вас справи, буде слухати ваші скарги, тихенько нявкаючи, зможе втішити вас, заспокоїти. Кіч що миті, буде поруч. А чи завжди ми, люди, буваємо готові вислухати своїх друзів? Чи опиняємося поруч із нашими близькими, коли їм це потрібно? Ми можемо надихатися прикладом вірності, ніжності, дружби, які надає наш кіт, аби потім поводитися так само зі своїми друзями. Життєві обставини нерідко призводять до того, що ми навмисно чи ненавмисно відсторонюємося від близьких нам людей. Наші стосунки стають прохолоднішими. Таке відбувається, наприклад, коли ми зустрічаємо нове кохання. Це той період у житті, коли закохані сповнені пристрасті, яка щойно народилася. Вони живуть лише нею, забуваючи про світ, що їх оточує. І це триває кілька тижнів, місяців, у кожного по-різному. Проте закоханість згодом перетворюється на спокійніше, глибше почуття. Життя повертається у звичну колію. І ми знову починаємо відновлювати стосунки з близькими – щойно минуть безумства пристрасті. На жаль, також буває, що під впливом емоцій людина може вирішити кардинально змінити власне життя, повністю присвятити себе новій пристрасті і не повертатися до тих, хто протягом тривалих років був поруч. Такий егоїзм робить наших близьких самотніми, вони почуваються зрадженими. Відтоді, як вони живуть разом, я її його більше не бачу. Хто з нас не чув цієї фрази або не казав її з болем у голосі, бодай раз у своєму житті? Вірності в дружбі нам варто повчитися у кота, який завжди поряд із нами від першого дня, без жодних ігор чи меркантильних розрахунків. Іноді коти бувають людянішими, ніж ми, адже в нас нерідко виникає бажання замкнутися у своєму маленькому світі, забувши про все, що за його межами, про всі свої обіцянки і навіть друзів. Варто пам'ятати, що дружба – це теж дуже сильний зв'язок, не менший від любові, якщо врахувати, що нерідко дружба триває довше за кохання. Тож чи варто жертвувати перевіреною руками дружбою на користь закоханості, яка невідомо ще, чи переросте у серйозне тривале почуття. Чи варто поспішати зав'язувати стосунки тільки через побоювання залишитися на самоті, або через те, що у вашому віці бабуся вже давно була заміжньою. Залишайтеся вірним другом. Це найкращий спосіб бути впевненим, що в разі ймовірної розлуки з коханням, або ще якоїсь сумної події в житті, ваші друзі – Підтримують вас. Підтримуйте дружні стосунки, адже вони є однією з найбільших цінностей у вашому житті. І як кіт, ніколи не жертвуйте ними. Кіт зосереджується на головному. Мені подобається в котах ця байдужість, з якою вони переходять із віталень до рідних ринв. франсуаре де Шатобрян Коли я спостерігав за своїм котом, Затим, наскільки однаково швидко він спроможний надати собі привабливого зовнішнього вигляду, навести лоск і витягти щось цікаве з найгіршого смітника, у мене з'явилася цікава думка. Він зовсім не потребує розкоші чи матеріальних цінностей. Ще менше кіт турбується про особистий імідж. Я пригадав кота моєї знайомої. Чудового білого ангорського красення із зеленими очима що повертався зі своїх прогулянок брудним, наче ганчірка, після того, як відвідає всі підвали. Перш ніж улаштуватись на диванних подушках, він брався вилизувати себе. Йому подобались обидва середовища. І брудні підвали, і м'якенькі подушки на дивані, та чистий килим посеред охайної кімнати. вміти іноді відсторонитися від свого оточення, від матеріальних цінностей, перестати надавати останнім за великого значення, припинити, що милуватися своїм відображенням у дзеркалі, виправляючи удавані недоліки – ось що ми повинні робити, аби дістати трохи смиренності та набути вміння відрізнити головне від другорядного. Кіт не має ані культу матеріалізму, ані соціального статусу. Для нього мають значення лише особисті задоволення та бажання. Що про це думають інші? Які їхні погляди, судження? Про це ми писали раніше. Чхав він на них. Ось що кіт думає, коли хоче щось зробити або стоїть на порозі нового відкриття. Так, я забруднюсь. й що, потім відмиюся. А зараз? Де ж він подівся, той товстун із довгим хвостом? Ага, ось він де під тією величезною купою речей, вкритою пилом. Тож, уперед! Беріть приклад із кота. Діставайте на від того, що вам подобається. Саме тоді, коли заманеться. І не переймайтеся про інше. Не треба надавати забагато значення матеріальним речам. Адже ви чули, як кажуть, те, чим ви володієте, зрештою, володітиме вами. Розклад дня кота 20.30 Затишний вечір Подушки, диван, найулюбленіші ласощі кота, який щойно розслабився після важкого дня. Ось складники його затишного вечора. Що це він там робить за столом та ще й несамовито барабанить по клавіатурі? Напевно думає кіт, дивлячись на вас. Тоді підіймається зі свого місця Граційно йде просто по клавішах клавіатури, проводячи кінчиком пухнастого хвоста по обличчю хазяїна, який аж сичить від того, що йому заважають. А треба ж закінчити набирати документ. Кіт приходить, щоб нагадати нам, що для всього є свій час. Для роботи, родини, друзів, відпочинку, а також для нього. На годиннику 20.30. І кіт вважає, що час уже не просуватись, а навпаки – згортатись. Стоп! Досить роботи! Найчастіше я не слухав свого зігі, коли він вкладався поряд зі мною на робочому столі після марного ходіння по моїх колінах і клавіатурі, йти носом у монітор. Уже була 22 або 23 година, а я грузнув у написаних рядках – майже не просуваючись уперед. Хто ж насправді мав рацію цієї миті? Втрачений затишний вечір заради неефективної роботи. Хіба це найкращий вибір? Завдяки Зідді тепер я маю правило, якого дотримуюся. Найпізніше 21.00 я згортаю всі сторінки і вимикаю комп'ютер. Приємного вечора! Кіт завжди залишається природним. Наскільки мені відомо, кіт – це єдина тварина, усі емоції якої можна зрозуміти з положення вух, виразу очей, рухів хвоста. Ан-Каліф Жодних рольових ігор чи запозичених стилів. Кіт ніколи не буде вдаватися до якоїсь особливої поведінки, щоб наблизитися до вас. Чого б він не бажав, чого б не потребував, Кіт завжди зробить це, поважаючи себе. Він чесний, як ми це бачили, тому так простіше жити. Тож, навіщо нам удаватися до хитрощів видавати себе за когось іншого? До чого це призведе? Найчастіше ми маскуємося через брак у в собі. Та це ні до чого хорошого не призводить. Ми брешемо собі, обманюємо інших. І найгірше – впевнені в тому, Ніби цей маскарад, який ми щойно влаштували з метою протистояти комусь, породжуватиме більше довіри, ніж наша справжня особистість. Яка дурість! Чи декорації фільму, виготовлені з пап'ємаше, можуть замінити велич справжніх гір або бурхливий океан? Брехня, яку ми вигадуємо через страх опинитися не на висоті, не дозволяє нам бути собою. Природними, щирими, відкритими – прозорими у своїх словах і вчинках. А саме така поведінка робить нас гарними, привабливими, вартими довіри в очах інших. Уміти залишатися природним у будь-якій ситуації та прийняти себе таким, яким ти є, це найкращий спосіб бути належно поцінованим, справити незабутнє враження. Ніколи не недооцінюйте себе. За будь-яких обставин залишайтеся Природними Кіт смиренний і поблажливий Кіт не повинен жити за законами левів Бенедикт Спіноза Ми схильні іноді бути дуже вимогливими до себе Поводитися жорстко із собою Аж до найвищого ступеня самокатування І все це, щоб відповідати омріяним стандартам бути амбітним, проявляти себе якнайкраще – цього варто прагнути. Проте, водночас, потрібно вміти бути поблажливим до себе в разі невдачі. Це також важливо. Якщо ви були чесними та максимально віддавалися роботі, проєкту, то ніхто не вимагатиме від вас переваги в усьому, що миті, аж поки не захворієте від перевтоми. Як це пов'язано з котом? Відповідь у фразі спінози Кіт, навіть якщо він із сімейства котячих, як і лев Не переймається протягом усього дня через те Що він не такий сильний і швидкий, як цар звірів Кіт знає, що ніколи не стане королем джунглів А може навіть не буде ватажком котів у власному кварталі й що, хіба це заважає йому жити на повну, бути щасливим чи витрачає кіт свій час на очікування посади або отримання статусу, який, як він знає, йому ніколи не здобути? Чи сердиться він на себе через це? Звісно, ні. Трохи смиренності, прийняття не завадить нам, щоби пишатися собою і тим, що ми робимо. Хіба варто відмовлятися від співу, якщо ти не Фредді Мерк'юрі? Припиняти малювати, якщо ти не Поль Сезан? Хіба ти від того гірший? А може просто інший? Робіть якнайкраще те, що вмієте І поступово зростайте у своїй майстерності Ось вам порада від кота Адже якщо він і знає, що ніколи не стане левом Це не заважає йому стрибати, бігати, полювати Та бути – на відміну від короля джунглів, королем вашого дивану. Будьте смиренним у тому, що робите. Будьте поблажливим до себе, проте дійте. Таємниця кота Хоча декому з вас і подобається спати з нами. Саме тоді, коли час йти в ліжко, ми з опиняємося за дверима кімнати. Поясню, чому. Коли кіт молодий, він метушиться, вовтузиться, а оскільки вночі спить небагато, то в нього виникає бажання погратися в ліжку. Але за кілька років він вгамується, тож відчиніть для нього двері, і кіт спокійно спатиме біля ваших ніг. Коли ми приходимо до вас у ліжко по подушках і теплій ковдрі, ми це робимо також для того, щоб захистити вас. Хто ж іще попіклується про те, аби злі духи не прийшли і не потурбували вас у вісні? Хто пильнує в темряві, сидячи на підвіконі у вітальні, щоб жоден недоброзичливий дух не проникнув у ваш будинок? Це також наша місія. Ми спимо з вами, аби краще вас захистити. Можете мені вірити чи ні – Проте, навіть якщо це здається вам містичним, поміркуйте про це. Зіггі Кіт уміє гратися з будь-шим. Коли я граюся з моїм котом, хто зна? Може, це він більше потішається з мене, аніж я з нього? Мішель де Монтень Іноді замислюєшся, наскільки життя є складним якщо весь час учитися на своєму досвіді. Отож, щоб пом'якшити деякі неприємні його грані або оцінити ситуацію з іншого погляду, склянка напівповна чи напівпорожня, треба вміти веселитися. Уміння веселитися – це обов'язкова умова щастя. Занадто серйозні люди з незмінними уявленнями, від яких вони ніколи не відступаються, Іноді не вміють гратися та розважатися. Вони ніби не спроможні посміхнутися. Гра – це одне з основних занять кота. А полювання для нього – частина гри. Іноді – жорстокої, коли бачиш, як він годинами підкидає мишу, дозволяючи їй утекти недалеко. А потім знову притискає до підлоги. Ця гра відповідає котячій натурі. А ми – Люди змогли вигадати тисячі способів, щоб розвеселитися і порозважатися. Уміти жартувати, не сприймати себе занадто серйозно, бути здатним зійти з небес на землю, забути про свій соціальний статус, замість казати «Розумієш, у цій ситуації я не можу дозволити собі…» Це значить уміти бути веселим, радіти життю. Ваш соціальний статус – нав'язана удаваність, прагнення видаватися, а не бути. Усе це заважає веселитися, жартувати, радіти. І хоча іноді від нас майже вимагають забути ці людські риси, не піддавайтеся цьому. Веселіться і смійтеся над усім, навіть над собою, завжди. Кіт красивий. І він це знає. Буває така краса, що слів забракне, аби описати її. Коти саме такі. Луї Нюсера. Усі коти красиві. Що, до речі, є дивним. Рідко зустрінеш негарного кота. За винятком тих випадків, коли про нього ніхто не піклується. Або якщо тварина вже стара і хвора. Але... За своєю природою кіт красивий від народження і до смерті. Він майже не відчуває на собі дії часу. Чи вкриваються коти з моршками? Чи лисіють? То чому ж людина з віком настільки перероджується фізично? Кіт гарний, але не тільки зовні. Він приваблює своєю поведінкою, рухами, довірливим ставленням до господаря. Можливо, Бухнастий не має жодного уявлення про свою красу, але від цього його життя є тільки легше. Проте для нас, слабких людських істот, краса є обов'язковим елементом щастя, впевненості в собі. І відмовки на кшталт, єдине, що має значення, це внутрішня краса, тут не допоможуть. Адже людям цього недостатньо, і всім це давно відомо. Правда в тому, що не всі люди від народження є однаково красивими і вирізняються природною грацією. Тож дехто в гонитві за ідеалом часто не помічає, коли красу заступає потворність. Свідченням цього є численні пластичні операції, якими в наш час уже нікого не здивуєш. Між каноном краси, який варто наслідувати – та відразливим видовищем, звичайно ж, є межа. Її кожен має вміти розпізнати, щоб не робити із себе посміховисько. Але і працювати над своєю поведінкою, стилем, зовнішнім виглядом теж потрібно. Мета полягає не в тому, аби створити для інших позірний образ, а в тому, щоб добре почуватися і залишатися собою, маючи при цьому гарний вигляд. Існує одне правило, якого слід чітко дотримувати. Єдиний неупереджений суддя, за винятком тих випадків, коли він судить не за своїми мірками, це ви, ви і ваше дзеркало, і все. Якщо ви вважаєте себе красивим, красивою і даєте таку оцінку своєму відображенню у дзеркалі, щиро і відверто, то ваша чарівність, а отже і здатність спокушати – Лише примножується. Почуватися красивим, красивою – дуже важливо. Можливо, навіть важливіше за все. Проте, потрібно правильно обирати критерії краси. Хотіти бути схожим на модель із обкладинки журналу передусім означає не бажати бути схожим на себе, не приймати, не любити себе. Хто ж тоді в цьому маскараді лицемірства зможе розгледіти і покохати вас? Наша краса в тому, ким ми є У тому, що ми можемо в собі покращити А не в тому, що є загальноприйнятим і виставленим на показ Шарм – ось ключ до всього Розклад дня кота 23.00 Країна снів День був довгим, можливо, виснажливим тож час піти порахувати в уяві мишок. Що може бути кращим за м'якеньку подушку, на якій, зручно вмостившись, можна позбутися будь-якого болю, психічного чи фізичного? Проте до вас приходить кіт, щоб спати з вами. Як ми вже знаємо з розділу «Таємниця кота», слід зважати на те, що кіт, напевне, не просто так хоче прийти, і притиснутися до вас або спати у вас на животі. Ви чули коли-небудь про цілющу дію муркотіння кота? А про сприятливий вплив котів, які навмисно вкладаються саме на ваші втомлені чи хворі органи? Численні дослідження щодня сповіщають про здатність котів до лікування. Тож чому б не скористатися цим і не спати зі своїм домашнім улюбленцем? Адже лише про це він і мріє. Уранці ви знайдете кота не на тому місці, на якому він засинав із вами, а дещо далі в ліжку. Задля власного спокою він перемістився нижче і спить поряд із вами, біля ваших ніг. Зрештою, навіть якщо вам доведеться багато чого навчитись у котів, можна з упевненістю сказати, що в одному ми з ними – Цілком схожі. Байдуже, чоловік чи жінка? «Що на умі, той у вісні», Говорить приказка. І ми, і коти Любимо засинати поруч із коханими, Дорогими для нас людьми. Допраніч! Коту зручно в будь-якій ситуації. Коту достатньо того, що він існує. Саме це слово підходить йому найкраще. Луї Нюсера Можна сказати, що протягом нашого життя трапляється багато ситуацій, коли нам буває незручно. Навіть якщо згодом наша впевненість у собі зростає та дозволяє легше пережити ці делікатні ситуації, усе одно відчуття з нам добре знайоме. Почуватися незручно – значить почуватися не на висоті. Проте перед ким? За що? Перед іншими, певна річ, за той образ, який ми виставляємо на показ. Ви коли-небудь бачили кота, який почувався незручно? Ніколи. Це відчуття притаманне лише людині, бо саме вона часто удає із себе когось іншого приховує свою справжню сутність. Ні, кіт абсолютно позбавлений відчуття психологічного дискомфорту в тому сенсі, як розуміємо його ми. Адже, як ми бачили в різних розділах цієї книги, у нього немає іміджу, який треба захищати. Кіт просто існує. Отже, він прозорий у своїй поведінці. І жодна маленька брехня щодо його здібностей не може спричинити сумнівів, які запускають механізм відчуття дискомфорту у деяких ситуаціях. Те, що ми колись штучно створили, тепер є джерелом відчуття незручності, яке іноді виникає. Чи ризикуємо ми, що в цей момент нас можуть викрити? Ми боїмося, що не відповідатимемо тим фактам, які колись розповідали про себе і які є частиною нашого образу, що склався в уяві інших. Людина почувається незручно, коли опиняється між тим, що казала про себе іншим, і тим, що є насправді. І що глибша брехня, то більше відчуття незручності. Можна сказати, що це фізіологічний стан тих міфоманів, які оточують нас, коли нам зрештою вдається розкусити їх. Почуваєшся незручно, коли буваєш не на висоті? Це також пов'язано із самооцінкою. Проте впевненість у собі – це здатність, яку можна розвинути, якщо вона не є вродженою. І кіт тут, поруч, щоб направити нас, допомогти протягом цього навчання». Щоби почуватися зручно в будь-якій ситуації, треба вміти бути чесним із собою так само, як з іншими. Не занадто триматися за той образ, що приклеївся до нас. Адже він навряд чи буде тільки позитивним, коли дотримуєш котячих правил. Завжди почуватися зручно – це нелегко. Проте, яка перемога кота – Кіт демонструє співпереживання Єдина людина, яка мене розуміє на цій землі Це мій кіт Діана Гонтьє Ті, у кого є кіт, знають Він ніколи не відмовиться уважно вислухати Чи здатні ми на такий альтруїзм? На подібну уважність до іншого? На таке співпереживання, як кіт, коли він дивиться на нас? Треба визнати, що в цьому людям до кота ще рости і рости. Бо нам іноді важко слухати розповідь про труднощі інших. Наші проблеми надто переповнюють нас. Нам складно буває поставити себе на місце інших, навіть маючи бажання вислухати їх. Кіт зазвичай доброзичливий. Він уміє відчувати наш поганий стан здоров'я або наші проблеми. Навіть коли ми не говоримо з ним про це Нас іноді тішить, коли кіт поводиться з нами як покровитель Окрім мовчазного слухання, якому позаздрив би професійний психоаналітик Здається, кіт спроможний збагнути наші проблеми своїм мудрим поглядом Нагадуючи нам фразу Це теж мене Також він допомагає нам відшкодувати нестачу позитивних емоцій. Співпереживання, уміння бути уважним до іншого – ось чого нам варто повчитись у кота, коли нерідко ми зациклюємося на собі і буваємо неспроможні надати комусь допомогу або просто вислухати. Коли ми слухаємо, то віддаємо стільки ж, скільки отримуємо, іноді навіть – не усвідомлюючи цього Треба вміти слухати Щоби вислухали тебе Та вміти віддавати Щоб отримати і собі Подумайте Коли кіт очі розплющує У них промінь сонця потрапляє А коли очі заплющує Він у них цей промінь зберігає Тому ввечері Коли мій кіт не спить я бачу світло, що в його очах горить. Моріс Карем Отже, кіт чи король? Жити як кіт. Більшість людей, що живе з котами, заздрить їхньому режиму, природній схильності до щастя та мріє прийняти їхню поведінку і філософію, щоб застосувати це у своєму повсякденні. Уявіть, як було б добре навчитися в кота його способу дій? І як він перейматися лише тим, що може дати нам якісь переваги? Подарувати спокій, добробут, задоволення і гру? Уміти позбутись всього непотрібного в житті? Не обтяжувати його зайвими проблемами? Хто з нас про таке не мріяв? На щастя, ця мрія є досяжною кожному – Якщо ми витратимо певний час, щоб змінити свою поведінку, обравши за пріоритет повагу до себе, здатність відрізнити основне від другорядного у всіх наших діях. Кіт має вроджену схильність користуватись наповну всіма перевагами життя. І цього нам варто в нього повчитися. Це знання не опануєш як урок, не знайдеш у філософських трактатах. Кіт пропонує його нам у своїй простій манері існування. У цій книжці ми розглянули 40 головних здібностей кота, щоб надихатися його способом життя щодня, управляти стосунками, приборкати стрес, повернути самоповагу. Кіт дарує нам 40 ключів, за допомогою яких ми можемо повернути собі здатність керувати своїм життям, яке іноді – Немов мов утікає від нас. Якщо у вас немає кота і ви ніколи не спостерігали за ним, мабуть, ви здивовані такій величезній кількості котячих здібностей, силі, розуму та легкості, з якими цей клубочок шерсті сприймає все довкола. Можливо, після прочитання цієї книжки у вас виникне бажання знайти і собі такого супутника життя. Я вам цього щиро бажаю, адже ви ніколи не пошкодуєте про той зв'язок, що встановиться між вами і котом. Відтепер робіть, як він. Перетворіть своє життя на пошук комфорту і задоволення. Отже, кіт чи король? Обидва певна річ, відповість кіт. Подумайте. Дивлячись на такого розумного кота, я знов і з сумом думаю про обмеженість наших знань. Хто може сказати, як далеко заходять розумові здібності цих тварин? Ернст Теодор Амадей Гофман За котом завжди останнє слово. Не такий уже він і хитрун, мій господар, і іноді навіть навпаки, справжній тягар. Проте я дуже люблю його. Після 12 років спільного життя він усе ще не ідеальний, проте прогрес уже помітний. Сподіваюсь, що ключі від життя, якими я з вами поділився, будуть вам корисні, аби краще облаштувати своє повсякденне життя, а особливо навчитися бути щасливими. Є ще й інші таємниці – якими я залюбки поділився б із своїм господарем, щоби він передав їх вам. Проте його очі ще не здатні бачити все, а вуха – чути. Пам'ятайте, усі секрети щасливого життя перед вами. Різниця між вами та нами, котами, полягає в тому, що ми бачимо все, а ви ще не навчилися цього». Від часів стародавнього Єгипту і до наших днів ми супроводжували людину, щоби допомагати їй. Нас навіть обожнювали за наш розум, про який сьогодні люди дещо забули. Сподіваюся, ця книжка допоможе вам робити своє життя дедалі світлішим. Я бажаю вам, люди, усього найкращого і навіть трохи більше у вашому житті поряд із нами. Зіггі Подумайте. Оскільки ми наділені тільки одним життям, то чому б не провести його з котом? Роберт Стернс Кінець. Стефан Гардє. Думай і дій, як кіт. Читала Хеля